www.paltalp.com Soba Put Viernika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 الرود بذati أحmir الر بما ملكحأ ت عمل الورقati الب ي في السbirizetin Ako tebita želačeć sutra intra ne Svatate Ako taajmžu, nioj nie ženi bit zlata tako tak dla alla tabarakata la celiudima koi trage izlas kod njega tabarakata Jafdi النبي محمدا كل lwara wa mursalu rahmani bil aijati Nahri bi nahrika ya Muhammadu inni mutanahifu li liqaikum bimamati irdi bi irdika ya nabija malikina hanalu ukufu li ukufu Koja god žena tražio njenog muža talak da je problema bez razloga بهرام عليها حائثة الجن دكو زني هي حرام, حرام ميرز جن جن الذي ما ملكتم نافحا بالشعر اكتبه على الورقات البدر يسمى في السماء بعفته والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والافق سوف يصيدكم نازو دبا Dakle, šejh je po ovoj našoj knjizi stavio kao prvu meselu i mi ćemo iz šarotela uzeti kao prvu meselu. Dakle, što se tiče ove vrste a, raskida ili prekida braka, dakle, dakle riječ al-hul dolazi od arapske riječi hala' jehla'u, što znači a, zbaciti sa sebe ili skinuti sa sebe ili svući. Hm? a to je da čovjek, odnosno da žena u ovom slučaju sa sebe skine dakle sve obaveze braka dakle da prekine brak, da zbaci brak sa sebe prava definicija Inšalatera pojasnit ćemo to a to jeste da žena odnosno da čovjek pusti svoju ženu u znak nadu koju, koju ćemo mu ona dati dakle učenjaci se razilaze dakle oko toga da li je dozvoljeno, dakle, da mu vrati samo njegov mehr, hmm? ili više od toga, ili manje od toga, ono što je, inša Allah, kod mene ispravan stav jeste, kao što kažu učenjaci Hanbelijskog mezheba, da s obzirom da je ovo prekidanje ugovora, da je isti ustav kao i svih drugih ugovora, da je osnova šta? Zadovoljstvo oba dvije stranke. Dakle, oba dvije strane. Ako je žena, dakle, zadovoljna da mu daje više od toga ili je muž zadovoljan da ništa od nje ne uzme pa da kaže, puštam te, puštena si s obzirom da želiš da se rasaviš od mene s obzirom da tražiš od mene da te pustim, puštam se, ne moraš mi ništa dati ili da kaže, ok, vrati mi moj meher puštena si Taj <kuh> Svata te ovo, in šala u taj lada Dakle, pojasnili smo o čemu se radi dakle, da žena traži od čoveka da je pusti Sa, zbog tog ili određenog jel, razloga da mu ona jel, da, da mu plati jel, naknadu kako bi on pustio. Dakle, da, da, da plati za to da bi on pustio sva tatevon dana. Taj. Svima je poznato dakle, da između supružnika, da između muškarca i žene, dakle, u bražnom životu, postoji dakle, ljubav. I da taj brak treba da izgrađe, bude izgrađen na ljubavi i na međusobno, dakle, pomaganju u hajru i dobročinstvo jedno prema drugim. Tajbe. Što vodi tome da čovjek, dakle, na jedino novaj način, može da izgradi, inšalautijara, dobru i, i kvalitetnu porodicu? Kada se čovjek i žena slažu i kada se vole, svatateme.. me, Taib kaže Allah dakle govori što ove pa kaže ajeta, wa min ayatihi an khalaqa lakum min i ot njegovih ayata t'barek ve jeste to da on vama dakle od vas stvara žene liteskunu ileha da bi se uz smirili wa jaala bainakum mawaddatan wa rahma i dae da između vas bude ljubav i samilost I dakle, u istinu to jeste od Allahovih te bareka tala ajeta i znakova. Svatati. I nema sumnje da ako ne postoje ove dvije stvari, da, da će se desiti to, ili moguće da se desi ono o čemu mi sada ode govorimo. Taj, ako se ne dogodi ovo što Allah te bareka tala ode spominje, a to je da se jedno uz drugo smire, dakle, pomoću tog širijetskog braka, I da je taj brak, dakle, izgrađen na ljubavi i na milosti i na razumevanju i pomaganju u hajru. Dakle, da ne postoji ljubavi i, i, i, i prijateljstva sa, oba, sa obje strane, jel, kako se to kaže, obostrana ljubav, jel, a? obostrana ljubav. Ako ne postoji to, dakle, ili da kod žene to ne postoji, ili kod muškarca, desit će se, dakle, problemi unutar, dakle, porodice. I nije moguće, dakle, izgraditi, izgraditi tu harmoniju između čoveka i žene, dakle, u porodici. Taj. I teško je, dakle, rješiti probleme u porodici ako između muža i žene ne postoji ljubav i ako ne postoji samilost. Jer je tačno to? Dakle, teško je napraviti, vallahi, dakle teško je napraviti uh što smo rekli harmoniju jel između čovjeka i žene ako među njima ne postoji dakle ljubav i ne postoji a, samilost jel i razumijevanje taj u ovakom slučaju čovjeku se naređuje da otpusti ženu na najljepši način dakle ako ne može da živi sa njom onda se njemu šta? onda mu Allah tebarek taala da je otpusti pa kaže Allah tebarek ve taala pa imsaakum bima'ruf dakle ili zadržite dakle činiš dobročinstvo na najlepši način ako želiš da je zadržiš onda živi sa njom lepo subhanallah zatim kaže tebarek dala, ili drugi slučaj au tasrihun bi ihsan ili ih otpustite na najlepši način od pustite taj, taj takođe sa sa dobročinstvom Subhanallah Prenosi se od Sureha El Kadija rahimehu Allahu ta'ala da jednom čovjeku reko sarihha bi ihsan pustije na najlepši način i ne samo to daj joj metka daj joj poklon i pustije jer je ona na neki način možda i povrijeđena pustije na najlepši način on je rekao neću pa on je rekao budi bogobojazni Allahu avrob i poda joj od sebe subhanallah, da joj šta god hoće i otpusti joj. Ne može živiti sa njom, ona ne može s tomom. Da joj hediju na najlepši način, da joj metka, pusti joj. Pa on rekao, neću. Pa mu je ovaj opet ponovio šureh al-kadi, budi bogogoja za robu. Pa on rekao, neću. I on ga pustio, rekao uvijek. Nakon određenog vremena, taj se čovjek pojavio kao svjedok u sudnici, jer je šureh bio kadi radi Allahohanu, pojavio se u, dakle, u, u, u, kod Kadije da on svjedoči nešto. Pa ima rekao, ne primam tvoje svjedočenje. Kada sam ti savjetovao da budeš Allahom, dakle, da budeš bogobojazni rob, ti to nisi odbio. A ja a ti si to odbio zbog toga ja od ljudi koji odbijaju da budu bogobojazni. Dakle, ne želim ne želim da uzimam, dakle, tvoje svjedočenje. Tajib. Zatim kaže, Allah te bareke vete Adam. Ve inje te faraka jugni lahu kôlan min sa'ati a ako se desi međutim da se oni raziđu u drugom ayetu kaže tebarakallahu ako se desi da se oni raziđu ili ako se raziđu Allah tebarakallahu će svako momić dati dobro obogati će Allah tebarakallahu oboje a, dobrom, jel od sebe vekanu vekana Allahu hakima Allah tebarakallahu je njegova dakle mudrost je a, velika jel <clears throat> Međutim, ako bude postojala ljubav samo sa strane muškarca, dakle čovjek koji voli svoju ženu, jel? Međutim, sa druge strane nemate ljubav. Dakle, žena ne voli tog čovjeka. Čovjek i žena, muž i žena žive zajedno i čovjek voli tu ženu. Međutim, ta žena ne voli tog čovjeka. Kako ćemo rješiti ovaj problem? nam. Ili da mrzi, dakle, njegovo ponašanje, ili da mrzi njegov izgled. Mrzi njegovo, dakle, njegov izgled, onako kako on izgleda, ili mrzi ono na čemu je, kada je u pitanju njegova vjera. dokle fasik radi stvari sa kojim Allah te dana nije zadovoljan. I ona mrzi to. Dakle, ne može da ponese kako se on ponaša kada su u pitanju širijetski propisi. Ili se boji grijeha Kada je u pitanju pokornost njemu, boji se da ne upadne u grijeh. Jer svima je poznato da žena koja je nepokorna svoje mužu, da je takva žena grešna pred Allahom Tebare Kvetara. Naravno, kažem, ako mu je nepokorna u dobru. Ili tako? Ako mu je nepokorna u dobru, u me sa čem je Allah Tebare Kvetara obavezao, i u drugim stvarima koje su, dakle, šarijatski dozvoljene. Naravno, da mu ne bude pokorna u grijehu. Allah Tebare Kvetara to ne dozvoljava. Svatate. Dakle, boji se za sebe da bude nepokor na mužu i da na taj način upadne u grijeh, onda joj dozvoljava se šta? Dakle, ako postoje ove stvari koje smo spomenuli, dozvoljava joj se šta? Da zatraži od muža da je otpusti. A ona će mu to, dakle, da bi on ju otpustio, ona će mu to nadoknaditi čim i metkom. Pa smo rekli, ova na, na, kako se kaže to nadoknada, jel'l? Neki učenjaci kažu dozvoljeno da to bude samo onaj mehr koji je on njoj dao da mu ga vrati. Neki kažu dozvoljeno je više od toga, neki kažu manje od toga. Uglavnom ispravno je da je dozvoljeno ono na čemu se oni dogovore. Dozvoljeno ono, inšalav tera, na čemu se oni dogovore. Tajib, barek Allahu, fikum. Tajib, kaže Allah te barek u pa ina khifdum alla yuqima allahi fala junaha alayhima fi ma a ako se bojite da neće allahove granice uh, poštovati jel pa nije im grijeh da se ona otkupi takle doće do problema bolje da se da, dakle da se prekine ovaj brak ako tebi ta žena nije valjala ona valja će, valja će sutro, sutra nekome ne kome svatate ako taj muž njoj nije bio dobar neka hoćin inshallah ta ženi bit Zlatan, jer tako, dakle Allah te barekata ta čeljudima koji traže izlaz kod njega te barektara, da ti izlaz. Wa men yattaki Allah, wa <coughs> men yattaki Allah yaj'al lahu makhraja. Ona koji salaha boj, on će mu siguraniki izlaz, znači dakle neće ga te barekata ta pustiti da se muči osim ako je toliko jak vernik da ga Allah te barekata ta da, da ga Allah te barekata ta iskuša. Svata te. Ako muž zna, ili ako žena zna, da ako ostanu na tom braku, da će to odvesti, dakle, u probleme, onda nema sumnje da, da treba da se rastave što nema nimalo sumnje. Tako. Taj, ako se, dakle, boje da bi, dakle, da čovek, ne pogazi granice kada je u pitanju žena pa da je učinu neki zulm ili ako se žena boji da njemu ne učini neki zulm onda nema dakle smetnje da žena zatraži od čovjeka da je pusti a ona da mu to jel zaozvrat da, da mu nadoknadi takle tu štetu jer to je uistinu šteta za njega ako čovjek voli ženu ali ona njega ne voli onda njena, ona, ona njemu kaže pusti me Ja ću ti nadoknaditi tu štetu, jer je on mora da pretrpi štetu gubitkom žene koju voli. Svatate mi. Uh, u jednom rivajetu i ona ima pravo na to. I ona ima pravo na to. Svatate. Uh, u jednoj predaji se bilježi da je Berira, koja je bila nekada robinja, pa je Ajša radijalahu anhova slobodila. Da je napustila, dakle, svog čoveka. Dakle, on je Uh, razdvojili su se ona ga, On je nju talaknuo I ona više nije htjela da mu se vrati Dakle dao joj je I ona je odlazila A njen čovjek je trčao za njom Plačući izvoje Berira Pa je Allah opostanik se neme, Rekao Berira Zar mu se nećeš vratiti Pa je ona rekla Allah, Je to naredba o tebe Ili je to samo tvoje pitanje Pa je rekao nije naredba Ako koče to je, dakle tvoja stvar. Ja te samo pitam zar mu se neće vratiti. Pa rekla neće, alo, po slučaju. Neće nam se vratiti. Dakle, da li on mene voli ili me ne voli? Ja ne mogu da živim sa tim što Dakle, jer se bojim da to ne odvede u neku propast, u neki veći belaj. Dakle, manja je šteta što će on mora del da pokuša da me zaboravi, nego ono što bi moglo da se desi i svega toga. Jeli tako? Jer ako on misli, dakle, na mene, to je onije grijeh kod Allaha te barek te. Ali je grijeh ako se iz toga desi neki problem. Da on meni učini zulm ili da ja njemu učinim zulm. Taj. A... Taj. Dakle, mudrost u svemu ovome jeste dakle, da se žena otaraksi dakle, tog čovjeka, da mu da ono, da se otaraksi, ne može da sa čovjekom kojeg ne voli, jer tako? A, I ona mu se više ne može vratiti. Dakle, halas. Ne može dakle, više vratiti. Nije kao kod običnog talaka kada čovjek pusti ženu. Dakle, može dva puta da je pusti. Da je pusti, pa se predomisli, ujde tu pa je ponovo vrati. Svatate. Pa je opet pusti, pa se opet predomisli pa je vrati. Dakle, može da je vrati. A? Međutim, kada ona sebe otkupi, dakle, odkupi svoju slobodu, kao što, na primjer, rob radi da zaradi, I onda, dakle, pita svoju gazdu, koliko jako koštam, koliko ti tražiš za mene, toliko je toliko. Ili ga nekod muslimana kupi pa ga slobodi, ili on radi i otkupi samog sebe. Dakle, uh, plati da bude slobodan. Svatati. Dakle, plati njemu i kaže, evo ti pare, pusti me. Dakle, oslobodi me. Ne može on samog sebe da oslobodi, nego mora taj čiji je vlasnik, dakle čiji je on, čiji je on vlasničtvo, kažem, da mu da pare i kaže, evo ti pare, zradio sam, pusti me, i onda je on slobodan čovjek. Taj. Zatim kaže šejh, ovo je najlepši način da se bez problema, dakle, prekine ovaj, a, ovaj brak na pravedan način. time pusti i, i nema sumnja da čovjek, a, da je od sunneta, da joj se muž odazove da je od suneta, da je se muž odazove, kao, kao što kaže šejh ovdje, koji su, <clears throat> i sunet je mužu da se odazove ženi kada mu kaže, dakle, ja tebe ne volim ili ne želim da živim s tobom zbog toga i zbog toga razloga, ovaj, pusti me, ja ću tebi to nadoknaditi, platit ću ti pusti me. A? A sa druge strane, međutim, ako ž, muž puno voli ženu, onda je pohvaljeno da žena saburi. Jer je Allah posljednjih sredzama znao da ovaj Asha voli Beriru. Pa zbog toga upitao, zar mu se nećeš vratiti? Viš kako trči za tobom. La haule vela kuwete, ila bila. Međutim, Berir bilo odlučno. Dakle, neću. Allah, završeno. La haule <inaudible> vela kuwete, ila bila. Taj. Uglavnom, pohvaljeno je da ona sabur, inšalavu te, Allah, Allah će sigurno za taj sabur nagraditi. Taj. A ova vrsta prekida braka je dozvoljena ako ako zato postoje dakle razlozi svatate. Ako žena ima neke razloge u tom slučaju onda dozvoljeno da, da na ovaj način dakle prekine taj brak kao što smo to dakle svatili iz ajeta ako se boje da neće Allahove granice uh, održavati i poštovati onda je nije grijeh da se ona otkupi I da je on pusti. Dakle, dozvoljeno je. Jel' tako? Međutim, ako ne postoji nikakva potreba da se ona razvede od njega, odnosno da traži da je on pusti, onda je to bez sumnje pokuđena stvar. Nam. Ako od nekih učenjaka je to čak haram stvar, dakle u ovom slučaju je haram stvar, ako, ako žena dakle, nema razloga da se uh, Da, se, da otkupi dakle, svoju, jel, svoju, svoje puštanje, svoju slobodu, onda je ovakva stvar haram kod nekih učenjaka. Zato jer je Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, rekao, Eju ma imra'atin se'elet zevđaha et talak min gajri ma ba' sin, uh, <clears throat> koja god žena traži od njenog muža talak da je pusti bez ikakve potrebe, dakle bez ikakvog problema, bez ikakvog razloga, فَهَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِهَةُ الْجَنَّ Takvoj ženi je haram miris dženneta. Dakle, takvoj ženi se zabranjuje dženecki miris. Dakle, nema apsolutno nikakve potrebe i ona traži čoveka, pusti me i tako dalje tako dalje. Kao što Allah uposljen pa se na me u ovom slučaju prijeti. Kaže šejih, şeyh, šejihul uh, istam ibn Taymi je ta'ala. al Ljudi žajet -ja bihi esunna en tekunel mr'a mubhida li režu. Ova vrsta razvoda braka, prekida braka, ilhul, sunet je, dakle, kada je u pitanju ova vrsta prekida braka, sunnet je da kada žena mrzi svog muškarca, svog muža, dakle. ili tako? Feteftedi nefseha minhu kel esir, pa će ona, dakle, otkupiti samu sebe kao što to radi zarobljenik. Kao što to radi zarobljenik. Zarobljenik se otkupi, dakle, plati da ga muslimani puste. Da ga muslimani puste, ako se sjećate, jučer smo nešto o tome spomenuli. Sjećate se, barek Allahu, fiku. Ko se seća? Kad smo jučer govorili, Emiru je dozvoljeno da pubija sve zarobljenike. Dozvoljeno da ih pusti, da im se smiluje da ih pusti. Na njemu je da odluči. Dozvoljam da ih razmijeni sa drugim muslimanima. Dakle, Emir, s obzirom da je vođa i da je razbori čovjek, dakle, niko neće postaviti glupana za Emira, a? da je razbori čovjek, gleda maslah u džemata i maslah u muslimana. Maslah je ponekad u tome da da, da da Emir otpusti, dakle, zarobljenike, kjafire, bez, dakle, da im se smiluje da ih pusti. Ali pod uslovom da su muslimani jači i da se u tome ogleda poniznost kjafira kako im se... Emir muslimana smilovao i pustio ih. Zašto je pustio? Zato što ne odseća nikakvu opasnost od te skupine, bez obzira koliko njih bilo. Mišeli, pustite ih, kako ne mogu ništa. Međutim, ako su muslimani, dakle, uh, ako su slabi i ako su keafirite kako jaki, onda muslimani treba da razmiste da li je pametnije da ih sve poubijaju kako bi još više povećali strah nevjernika. Kako bi nevjernici vidjeli dakle, to je Emir i on je taj koji koji se pred Allahom odgovarat za, za muslimane, za koje je dakle koji su mu dati na emanet. Taj. Taj. Međutim, ako čovjek mrzi ženu, ne voli je dakle, ne voli. Je. Međutim, drži je i neće da je pusti, ali joj sa druge strane čini nepravdu. Čini je nepravdu. Svatate, da bi, se, da, bi ona, da, bi, da, da bi ona prva potegla to pitanje pa da mu kaže, pusti me, ali samo sa nijetom, da mu ona naplati to da bi on pustio. Dakle, on svakako hoće da je pusti, ali želi to puštanje da unovči. Svatate, svakako ne voli, hoće da je pusti, ali neće da prođe tek tako, nego će nam ona vratiti pare. Živio sam joj neko vrijeme, iskoristio određene stvari, jel? i posle kad je bilo, a da je prisilim da je da ode da se žali uh, kadiji, da se žali imamu, pa će imam joj predložiti imeni naravno, da se ona otkupi, pa će mi ona vratiti moj mehr, ja ću je pustiti. Dakle, nema sumnje da je ovakav čovjek kod Allaha te bareke i haramu je da bilo šta uzme od ove žene i nije ovakav, dakle, hul je neispravno. Dakle, u ovom slučaju bilo samo ispravno da on nju pusti i da je na najlepši način opremi i da je podari od sebe imejetke i tako dalje i tako dalje. Kao što kaže Allah tebarek wa ta'ala وَلَا تَعْضُلُهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُهُنَّ I nemojte idakle prisilavati da وَلَا تَعْضُلُهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ Nemojte ih, dakle, prisiljavati da odu sa, uh, sa nečim od onog što ste im vi dali. Dakle, nemojte im, dakle, to otimati. Jel? Sam dobro preveo ovo. Hm? Jeste, da bi vi nešto da bi vi otišli sa nečim, uh, da bi im oteli, dakle, nešto od onoga što ste im, što ste im prije toga poklonili. Jel? Taj. Što znači, nemojte ih navoditi, dakle nemojte, im, dakle, nemojte im činiti zulm, da ih navedete na štetu i da ih iskoristite. Jel' tako? Taj. Dakle, nemojte ih primoravati da one ostave nešto od onog što ste im vi, dakle, prije toga poklonili ili dali, ili da ostave sve što što su od vas uzele, mhm? Nemojte ih tjerati na to. Jer je u tome šta? Jer je u tome velika nepravda. Osim pod uslovom da one učine jasno, dakle jas, jasan prestup u smislu da učine zinaluk, da učine razvrat. Onda se dozvoljava. Kada žena učini zinaluk, onda se dozvoljava čovjeku, a on to ne može da dokaže pred halifom, pred kadijom. Onda mu se dozvoljava da je na bilo koji način, jel, da je otjera ili da pokuša da vrati, da vrati svoj mehl koji joj je dao. Svatate. Taib. Kao što kaže Allah, te je ja ta'ala, illa en je'tine bi fahhišeti mubejina, osim da one dođu, dakle, sa jasnim razvratom, sa jasnim zinalukom, kao što kaže uh, Ibn Abbas, radijallahu, <clears throat> anhumma o ovom ajetu. Dakle, ovaj ajet je o čovjeku dakle ko ima ženu i on ne voli dakle, da ostane sa njom ne želi više da bude sa njom dakle mrzi da bude sa njom a inaño je dakle i dao joj je prije toga meher nam pa je prisiljava dakle čini je nepravdu kako bi se šta kako bi se ona odkupila pa je allah te barek ve taala zabranio jer je u tome nepravda Zatim kaže Allah tebare katala Osim ako one učinu jasni a, Dakle nejasni jasni prestup nego jasni razgad Zatim kaže Ibn Abbas jani zina Dakle zinaluk Onda je njemu Onda je njemu dozvoljeno Da vrati svoj sadak Dakle svoj mehr koji joj je, koji joj je dao Nam I da je Dakle da je prisiljava i da je natjerava sve dok, sve dok ona njega dakle ne ode ona od njega da dakle da je pusti ali da joj, da joj ne da ništa već da vrati svoje mehr nazad kao da, naravno kao, šta? kao kazna za tu ženu jer halifa ne može da je kazni za njen zinalog ako nisu četvorica ljudi to vidjeli ili ako ona to ne prizna međutim čovjek to zna čovjek je to vidio, čovjek je to osetio ne može kod halife to da dokaže a ona neće da prizna a on joj je dao mehru Dakle, puno imetka joj je dao, svatate. Dakle, na njemu je, dakle, da je šta? Da je, da je prisiljava jel? i da joj, da joj učini, dakle, ostanak sa njim nemogući, svatate. Dakle, da je... Kako bi se to moglo reći? Druga riječ, da joj, dakle, da je ne čini nepravdu, već da je... Daro, da je maltretira, da je... Molim? Kako? Da ne samo da ignoriše, već da vrši na nju pritisak u tom smislu. Svatate? Taj. Taj. A Dokaz, dakle, za, za dozvoljenost ovakvog raskida braka, dakle, ne govorimo o ovoj zadnjoj tašti što ste spomenuli, već ono priješnje, a to je da žena može samu sebe je da otkupi svoju, uh, da kažem, slobodu ili da otkupi... Da, dakle da bude slobodna kada je u smislu brake tako, a? da bude puštena žena da može to da otkupi e, kao prvo dokaz iz Kurana ako se bojite da nećete Allahove te varatela granice a, poštovati onda je se onda se dozvoljava da ona sebe otkupi dakle to je dokaz iz Kurana a zatim dokaz iz suneta Allahovog poslanika sal sal sal sal same, kao što se spominje u <tih> u sahihu da je žena Sabita ibn Kajsa radijallahu anhu rekla o Allaho poslaniče ja dakle ne kudim ga zbog njegove vjere i zbog njegovog ahlaka ne kudim ga zbog toga dakle nemam tu šta radim da, da kažem međutim mrzim ga kao što mrzim da se vratim u, u kufru svatate ili dakle drugi a, a, rivaja druga dakle tefsir ovog hadisa je Dakle ne želim da učinim kufr nje meta svatate. Ne želim dakle da, da mu budem nezahvalna na ono što dakle što je što je on prema meni učinio. Dakle ne volim ga. Koliko god on prema meni dakle bio dobar, tomu mu ne koristi ništa. I ne želim da na kraj ispadnem ja ona koja je nezahvalna i tako i tako dalje. Zatim je rekao Allahu poslanik njoj. Dakle Allahu postanik znači iz toga razumije što ona hoće. Pa je rekao sallallahu alejhi ve Hoćeš li mu vratiti njegovu baštu koju ti je dao? Dakle, on joj je dao baštu kao mehr, pa je ona rekla da. Pa joj je naredio, pa mu je ona vratila, dakle, njegovu baštu, pa je on njemu nakon toga naredio da se od nje odvoji. Da se od nje odvoji ovaj hadis bileži imam al-Bukhari rahimehu lahu ta'ala. Nakon toga dolazi kao dokaz iđma, kao što kaže Ibn Abdulberd rahimehu lahu ta'ala, Ne znam nikog od prethodnih, dakle, a, ne znam nikog da se razišao, dakle, sa ovim, da je dozvoljeno da žena otkupi samog sebe, osim Muzenija, jer je on, dakle, zaame, a zaame kada se upotrebi, dakle, on, je, on misli, međutim, to je neispravno, jel? A, Dakle da, to, dak, dakle da to nije dozvoljeno dakle, da žena samu sebe odkupi pa to dokazuje ajatom Allah te bareh ta kada kaže wa in aradtum mustibdale zawjin makan zawjin wa ataytum ihdahun qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a dakle kada budete želi žen željeli da jednu ženu zamijenite za drugu dakle jedno mesto, prva, druga, treća, jedan od ova tri broja, želiš da je zamijeniš drugom ženom, da pustiš jednu, da na njeno mjesto da vedeš drugu. A? Kada želite da promijenite žene, dakle, u smislu da jednu ženu pustiš, da dovedeš drugu ženu, <clears throat> a da li ste joj prije toga, kintaren znači puno imjetka, da li ste joj prije toga puno imjetka, minhu nemojte ništa toga da uzimate, nemojte ništa, od toga dozimete. Dakle, ovo je dokaz od uh, Muzanija da nije dozvoljeno da se žene bilo šta uzme već već da je uh, dakle, da se, da ona ima pravo da se, se, se odvoji. Međutim, ovo je došlo samo u kontekstu kada čovjek ženu pusta kada on nju pusti, onda mu nije svakako dozvoljeno bilo šta da uzme jer ti si njoj dao talak, ona je sad je li povrijeđena imamo li još vremena koliko je prošlo mi imamo inšalavu hvala se Tajp. Dakle do sada inshallah taala se bilo el jasli inshallah taala. tako. Tajp. Dakle ovo što smo dakle što stoji ovde u ovoj tačnici, dakle, dakle to sam sve došli se spomenuli. Tajp. Hlas. Dakle, alhamdulillah, uspeli smo da ovo mese odradimo bez bez problema. Alas, to je to sve ovo što ovde stoi smo spomenuli kada je u pitanju ova dakle ova mesela. Osim što ovde Šejh dakle no, no, na kraju još navodi da uh, da otkup žene Mora, dakle, da bude, jel, sa, dakle, na ovaj način, na određeni način. Svatate, da kada on nju, kada se ona otkupi od njega, da on više nema pravo da je, da je vrati. Svatate, nije kao, nije kao talaka, da ona njemu može da se vrati. Već šta? Već, <clears throat> dakle, da ona može da se otkupi, i da nije to kao, kao kotalaka, dakle, da ako je prvi put pusti, da mora opet da mi se vrati, a to smo spomenuli na samom početku, činim se, jel tako? Taj barek Allah u fiku, molim Allah, te barek tada doprosti meni i vama, dakle, to je ta mesela, ne želim da počinjem sa novom meselom, jer ona traje duže, a ne želim ni da je prekine na pola tako, da vas Allah, te barek tada, na nagradi u svakom slučaju, molim Allah, te barek tada doprosti meni i vama i svim mušljimanima, Dakle, ako ima neko pitanje bezano za ovu temu ili za neku drugu, dakle, to je nusret. Pa, ehnele sehne. I brak naš, Ebu Safija Abit, halali, jahi, barek, halau, fi. I mi ya Muhammedu, inni, mutanahifun li liqaikum bi mamati. Irdib i ya nabija malikina, hanalu uokufu li irdikum bi